Arriba el Festival de Sitges. Avui tenim entre nosaltres el Mike Costeng, el subdirector del Festival de Sitges, i amb ell parlarem d'aquí 20 minuts aproximadament de tot lo que portarà aquest festival. Nosaltres la setmana que ve estarem des de Sitges, farem un programa des d'allà, us explicarem una mica tot lo que hem vist, el que queda per veure. La Marta estarà aquí als estudis eh, al peu del canó del ningú no és perfecte perquè arribi a tots vosaltres eh, com és habitual. I nosaltres el que fem és començar ja ràpidament presentant a l'equip d'aquest programa. Tenim a la Marta MartaSanz.com productora i encarregada de xafarderies de Hollywood, Marta, què tal?, molt bé. I l'Aram, bon matí, l'home dels còmics. Aram, bones. Hola, què tal? Molt bé. I en Jessin Casalamón, que ara no el tenim aquí, s'incorporarà cap al final del programa. Que ens Pensava de que el notícies. faria saludar, dic, ostres. No, no, no el faré no el faré saludar encara. Després. Avui, doncs, com que la setmana que ve ja ho sabeu, tenim aquest programa especial des, des de Sitges. Eh, les estrenes de la setmana que ve les hem incorporat també en el programa d'avui, per tant, avui farem una cosa una mica barritx barreig entre el que és aquesta setmana i la que ve, no us confoneu. I comencem ràpidament uh, us recordem el concurs de Panini Comics que com cada mes reglem un lot gentilesa dels amics de Panini i la pregunta que heu de respondre aquest mes si us voleu fer amb aquest lot és la següent quin actor interpretarà a Hulk a la pel·lícula The Avengers que s'estrenarà el 2012? Quin actor interpretarà a Hulk a la pel·lícula The Avengers que dirigirà Josh Wedon i s'estrenarà el 2012? Teniu de temps fins al 26 d'octubre i ens heu d'enviar un correu electrònic al ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba hotmail.com i també tenem una pàgina web que és el www.grn.es barra ningunoes -ningu -ningu o si aneu a Google i cliqueu ningunoesperfecta els primers som nosaltres i des d'allà us podeu descarregar el programa i també us el podeu descarregar i està al doncs, dia de del que passa amb ningunoesperfecta a través de Facebook i Twitter, que aneu a aquestes dos eh, pàgines i cliqueu ningunoesperfecta amb accents i allà ens hi trobareu, ens agregueu, som amics, ens amics bueno, feu una mica de xafarderia del que tenim i eh, si volen fer algun comentari també el podeu fer, presentant i dirigint el Ningú no és perfecte. En teniu a mi mateix, a l'Ignasi Arbat. I comencem ja directament amb el cinema! Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. Un pañuelo de seda? Un reloj? Un anillo? Un anillo? ¿Un billetes de oro sin billetes? Y un teléfono móvil. ¿Qué pasa, tío, no me he Venga. Alguien me recordó que tiempo atrás dije, la ambición es buena. Ahora parece que es legal. Por mucho dinero que gane, señor Gecko, usted nunca será rico. ¿Por qué no empiezas a llamarme Gordon? Doncs Gordon Gekko ha tornat, i és que Wall Street, El Dinero Nunca Duerme, és la pel·lícula que ha dirigit Oliver Stone amb Michael Douglas, Sheila Booth, Karim Mulligan, Josh Brulin, Susan Sarandon i Frank Langella. Wall Street, recordem, acabava amb Gordon Gekko, el Michael Douglas, sent condemnat per frau financer i blanquets de diner. El Dinero Nunca Duerme eh, comença amb Gekko sortint de la presó. A Gekko no el va recollir ningú, ni tan sols la seva filla Winnie. Per altra banda, el nou personatge que s'incorpora a la pel·lícula Jack Moore, un jove inversor de borsa que surt amb la filla de Gecko. L'empresa on treballa Jake pateix una de les caigudes més fortes del crac borsàtil de 2008 i és adquirida per un tal Bretton James, aprofitant el moment de debilitat de l'empresa. Moore passarà a treballar per James al mateix temps, temps que estableix una relació amb Gecko a esquenes de Winnie, que no vol saber res del seu pare el que culpa de la destrucció de la seva família. Són sinceres les intencions de Gecko de recuperar la seva filla o s'amaguen altres darrere dels seus actes això ho descobrirem el dinero nunca duerme pel·lícula que compta amb cameos del mateix Oliver Stone i atenció de Charlie Sheen que recupera el personatge de Bad Fox que va interpretar a Wall Street eh? simplement un cameo L'origen del nireró noca duerme el trobem a la figura del guionista Alan Loeb que volia escriure un guió sobre la caiguda dels mercats del 2008. En l'esborrany va aprofitar el personatge de Gecko, curiosament abans de que Oliver Stone entrés s'impliqués en aquest projecte de segona part. I també Michael Douglas. Finalment tots dos doncs, no els va costar, probablement també perquè estan en hores baixes de la seva carrera. Recordem que Michael Douglas va guanyar l'Òscar al millor actor del 1988 per interpretar justament a Gordon Gecko. ¡Congelado, congelado, congelado! <risa> Para Gru, ser un supervillano no es fácil. ¡Hemos robado la Estatua de la Libertad! Bueno, es la pequeña, la de Las Vegas. Tiene que controlar... ...un ejército de minions. ¿Tú qué pasa? ¿Perdón? Tiene que superar... ¡Ah! A un despiadado archienemigo ¡El rayo del guante! ¡Oh! ¡Cómo odio a este tío! Y está a punto de heredar... ¡Hola! Tres pequeños problemas No podéis llorar, ni estornudar, ni eructar, ni tirar los pedos No quiero ruidos molestos ¿Esto cuenta como molesto? de Universal Pictures ens hauria agradat passar el tràiler en català, però és que no, no existeix, encara bueno, que la pel·lícula s'estrena en català, dius, home, ja que l'estrenes en català en generalitat fa una mica d'esforç, no? No costa res, dobleu quatre cosetes, ja heu doblat la pel·lícula, dobleu el tràiler, no? Això es pot promocionar, perquè si no sembla que ningú s'enteri. Bé, en cases que tenim gru, el meu dolent preferit, pel·lícula de Chris Renault i Pierre Coffin amb les veus en versió original de Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand i Julie Andrews. És la meva primera pel·lícula d'Illomation Entertainment, la filial animada de universal que busca fer-se un forat en el mercat dominat per Pixar i en menor mesura per DreamWorks. Gru, el meu dolent preferit, ha recaptat 245 milions de dòlars als Estats Units. Que Déu-n'hi-do. Per qüestions de pressupost, la seu d'illuminations és a París. Una cosa bastant curiosa. L'argument és el següent. Gru és un dolent que con es considera a si mateix el dolent més temible del món. El seu objectiu és robar la Lluna, després que Vector, el seu rival, hagi robat una piràmide. Per fer-ho necessita una arma que es troba en un país asiat la qual encongeix tot allò que dispara. Després de robar l'arma, Vector li aquesta arma a eh, gru. I escollim la crítica del Peter Stravers, que és la que ens ha semblat més que podia reflectir el que és la pel·lícula, que diu que no és de primera categoria, com Toy Story 3, o com encinstrar un drac, però que aconsegueix dibuixar un somriure de tornar a casa. Que amb això, doncs, ja és... Uh, està prou bé. Jo crec que ha sigut bastant dur, eh? crec que estarà molt bé aquesta pel·lícula. Mm... Em dóna molt bones vibracions, no okay. sé. Quan l'hagis vist la comentem, eh? D'acord. Anem per la següent. I ara direu, s'estrena això? Sí, sí, s'estrena Sou 6 de Kevin Gretret amb Tobin Bell, Costas Major i Shani Smith. Tres estrelles, indiscutibles. De totes maneres, que pel·lícula no s'ha fet popular per això. Amb una mena de retorn al franquisme, ens arriba, amb un any de retard, la versió retallada i censurada pel Ministeri de Cultura de Sousis. Amb una mica de sort, així serà menys dolenta. O Mira, com a mínim durarà menys. Sí, però és clar... Què és el que s'ha retallat? Pensem-ho. Les escenes més violentes. Aleshores, a veure... Perquè la gent va veure Sou? Doncs per veure les escenes violentes. Aleshores, si tu retalles les escenes violentes, quin sentit té anar a veure o estrenar aquesta pel·lícula? A veure, la gent va veure coses sense cap mena de sentit. Hi ha gent que ha anat a veure Machete, per exemple... Per divertir-se. Per divertir-se, doncs la gent anirà a veure això per divertir-se, també. No, però sàpiga... sí, per divertir-te són les escenes violentes. I si no hi són, els... quina gràcia té, sou sis. La gent algú es diverteix la gent es diverteix en coses molt estranyes. Bé, recordem l'argument, si algú li pot interessar. Ens presenta el detectiu Hoffman, eh, com a inqüestionable successor del difunt Jigsaw. Quan l'FBI s'apropia a Hoffman, aquest posarà en marxa el joc que farà el gran el, que farà gran el pla de Jigsaw. Censures a part, la pel·lícula, jo l'he vist, és infama bé, 3 estrelles no mitja estrella, directament el més que ve eh, s'estrena el que ens han promès que posarà punt i final a aquesta saga que se n'ha quedant seca d'idees pel·lícula a pel·lícula, I Perquè per l'estrenen ara? Doncs, perquè s'estrena el més que bé en 3D i això farà peles, per tant, encara que sigui censurada s'ha d'estrenar molt bé, a mi ja la primera em va semblar bastant horrenda no, la primera que imagina... estava molt, bé, era... no, estava molt sí, bé és una discussió ja... que hem tingut ja unes quantes vegades sí, no, no cal que la tornem a repetir No Anem per la següent Parlem de Cartes de Julieta, pel·lícula de Gary Winnic amb Amanda Siegfried, Gael García Bernal, Vanessa Redgrave i Frank Conero. Del director de Guerra de Nòvies, un gran currículum, ens arriba una pel·lícula d'amor ambientada a Itàlia. Com a mínim, l'escenari ja serà bonic. La resta... Bé, Sophie i Víctor són una parella que decideixen passar uns dies a Verona abans de casar-se. A la casa on se suposa que va viure Julieta Capuleto, Sophie descobreix una carta d'amor del 1957. Ella s'encarrega de contestar-la. Al cap d'uns dies apareix la dona que la va escriure, desitjant trobar el que ella creia que es convertiria en l'amor de la seva vida. L'únic destacable de la pel·lícula eh, és la part final on intervenen o actuen junts Vanessa Redgrave i Frank Conero que curiosament es van conèixer d'un rodatge de la pel·lícula Camelot i que són matrimoni a la vida real o sigui, és l'únic que destaco perquè l'amant de Siegfried la veritat és que fa una mica de peste però... bah, no, no em sembla que tingui cap interès no, no, no bé, a banda d'aquesta anècdota la resta res anem per l última de la setmana Away from here. Aquesta te la dedico a... Va, vinga, sí, otra vez tu, es diu, pel·lícula... Sí, Dandy Fickman amb Kristen Bell, que aquesta noia és guapíssima, però que canviï de gent perquè pel·lícula que fa que estrena. Jamie Lee Curtis, Sigourney Weaver i Betty White. Pel·lícula de rivalitat entre fèmines, pràcticament un subgènere en si mateix, Uh, la història és la de Marni, una noia que descobreix que el seu germà està a punt de casar-se amb la insuportable guapa de l'institut, que va ser la seva rival durant els anys d'estudis de secundària. Bon repartiment per una pel·lícula que ha obtingut com era d'esperar una valoració pèssima amb majúscules de la crítica. La mitjana era una D, eh, vull dir, a partir d'aquí. I exactament per què me la dediques a veure? Perquè, jo sé, vaig veure aquestes coses. Perquè sé que no, no les vas veure, per això te les dedico. <laughs> ah, perquè penses, mare de Déu. Y anem ya ja para las estrenes, Això sí, aquest ya ja de la semana vinent. Tenemos una idea de la que queremos hablarte. Enseguida va a estar online, va a salir en las noticias. A quién se lo mandamos primero. So un par de personas. lo que importa es a quién se lo mandarán ellos. La página ha tenido 2.000 visitas en dos horas. 20. 20.000. No te quieren a ti, quieren tu idea. No sabemos qué puede ser, no sabemos qué va ser, solo sabemos que mola. Tenemos que llevarle ante un tribunal federal. Si fueres los inventores del Facebook, habríais el Facebook. Hay algo que tengas que decirme. 1 millón de dólares no mola. ¿Sabes qué mola? 1000 Mil millones de dólares. No, e incluso en aquest espai les pel·lícules que en parlarem la setmana vinent desitges, de ja perquè n'algunes que s'estrenen a sitges i que ja arriben la setmana vinent. Aquestes en parlarem la setmana que ve. La que no s'estrena a sitges, però sí que s'estrenarà tot arreu, el divendres de la setmana vinent és La red social, pel·lícula de David Fincher amb Jesse Eisenberg i Justin Timberlake. Andrew Garfield, el nou Spiderman, que mira, el podrem veure aquí, i Ronnie Mara. Fincher, després de la genial El Curioso Caso de Benjamin Button, ajunta la seva capacitat creativa amb el guionista Aaron Sorkin, creador de l'Ala Oeste de la Casa Blanca, i responsable també del guió de la, Xer... la Guerra de Charlie Wilson. La red social ens narra una història que va succeir en aquesta mateixa dècada, el naixement d'una web que ha esdevingut un fenomen social a nivell mundial. No detallaré l'argument perquè qui més qui menys coneix que Facebook va néixer en una universitat com a mitjà de comunicació entre els estudiants del campus. El seu creador va ser Mark Zuckerberg, un jove estudiant que avui en dia, amb només 26 anys, és el multimilionari més jove del món. La red social no només ens explica els fets que van conduir a l'origen de Facebook, sinó també és un retrat d'un home sol que perd les seves amistats, un relat de traicions i venjances, i de com un negoci de milers de milions de dòlars trepitja tots i cadascun dels valors i il·lusió que van fer néixer al Facebook. La mitjana de la crítica, imagineu-vos, una A. El Taibar, de Boston Globe, diu, totes les interpretacions estan afiladíssimes. Li posa una A. El Roger Abre, Chicago Sun-Times, diu, el film de David Fincher té l'extranya qualitat de ser. No només tan intel·ligent com el seu brillant heroi, sinó, de la mateixa manera, és creguda, impacient, freda, emocionant, instintivament perceptiva. Li posa també una A. El Michael Phillips, eh, del Chicago Tribune, immediatament cautelosa i camina sense l'è. Li posa una A menys. I el Lucky Thompson, de online, diu, de moda i intel·ligent. I també una A menys. Aquesta sí que no pot faltar, eh? Jo no m'esperava que tingués crítiques tan bones, de veritat. M'ha sorprès. Uh -huh. Home, anirem? la combinació de director guionista és esplèndida. Ahà. Uh -huh. O sigui, tenia tot el potencial per sortir una cosa així. Però Aaron Sorkin en el cinema sempre falla una mica més, trobo. Home, no. El Charlie Wilson estava molt, molt estava bé. Estava molt bé, però eh, acaba un peu de, de pedagògica o de, de voler de ideològica, de voler-te una ideologia. No però, Em va agradar, eh? Em va agradar. Vinga, anem per la següent. Parlem de Didi Hollywood, pel·lícula de Bigas Luna amb El Sapataki i Peter Coyote. És la història sobre una actriu espanyola que vol triomfar a Hollywood i tot el que passa fins que ho aconsegueix. D'Espanya marxa a Miami i d'allí a Los Angeles, on coneixerà la gent més influent de la ciutat que la canvia físicament i l'emparella amb el guapo de moda que resulta que és gay. A Bigas Luna, evidentment, li han preguntat si parla de Penélope Cruz i Tom Cruise i ell respon, no diu que no, simplement diu que explica que la... o sigui, el que passa a la pel·lícula està a l'ordre del dia de Hollywood. Luna afegeix que els actors que volen triomfar poden ser bons actors i triomfar com actors, o ser estrelles. És una lecció que has de prendre un cop i ets allà. No t'encerra en cor en les paraules de Vigas Luna, no? Mm. Com si s'hagués agafat com una cosa personal. Bé, però no està desencaminant, l'únic que és que aquesta història fa pinta tòpica que ja ens ho sabem, no? Tot sí. això, vull dir, s'ha explicat tantes vegades que... En fi, no sé si és molt necessari tornar a reincidar-me el mateix. A més, on dóna l'impression que hi haurà menys teta que la majoria de pel·lícules de Bigas Luna. No te creguis, no. No? Que la Pataki s'ha prestat bastant. Bé. Vinga, anem per la darrera, que també es trena... Arriba la setmana que ve, Una pel·lícula catalana que ha rebut molt bona crítica. El català és una llorquina, una barreja, no? És la pel·lícula Pa Negra d'Agustí Villaronga amb el Roger Casamajor i la Nora Naves. Està basada en una novel·la de mil i teixidor. Succeix durant els anys de postguerra. Andreu és un nen que descobreix en el bosc els cadàvers d'un home i el seu fill. Les autoritats li volen carregar el mort al pare d'Andreu. I Andreu, per ajudar-lo, intenta esbrinar qui són els autèntics culpables. I fins aquí les estrenes, tant d'aquesta setmana com la de l'Avinent, i anem a comentar ràpid, ràpidament el que hem vist aquesta setmana. Hey baby, was your only, hey baby, Please... Doncs va, vinga, amb aquesta musiqueta hem de començar a veure machete. A veure, pel·lícula. Uh, divertidíssima, eh? Vull dir, passa molt bé. no és com Los Mercenarios, perquè uh, és un tipus de cinema que et recorda l'època dels anys 80 amb carinyo, ara les pel·lícules de sèrie B dels anys 70, almenys jo no les recordo amb carinyo, potser sí el Robert Rodríguez, però el que ha fet és això, uh, una pel·lícula semblant a Planet Terror, de totes maneres, a mi m'agrada molt més Matxeta, eh, que Planet Terror, és molt més equilibrada i està bé. A més a més, jo que sé, tenem el Robert De Niro, que ja no, sé, no, no porta fent un paper seriós a, a, en 15 anys, però aquí està bé, vull dir, m'ha agradat, dintre els papers de comèdia normalment no m'agrada i aquí, doncs, ho fa bé. El Don Johnson, eh, irreconeixible, però <coughs> va costar reconèixer A més a més, passa tot el pel·líquo amb barret i ulleres de sol, el tio. Vull dir que apenes el, el reconeixes, no? Perquè deu estar destrossadíssim. No, no, no te creguis, no. No no no està tan malament, eh? I bé, la resta doncs ja es podeu imaginar, ple de ties bones, eh, molta carn, molt sèc i tot, molt gratuït, tant la violència absolutament gratuïta, eh, nus absolutament també gratuïts i un argument sense cap ni, que, ni peus que les coses passen sense cap mena d'explicació però passen, bé, és un homenatge al cinema de sèrie dels anys 70 que això sí, a veure el tio sap que està fent una cosa simplement divertida i, i ho aconsegueix uh, Marta, va, parla'ns tu de la pel·lícula que has vist aquesta setmana que és Variet Enterrado Molt bé, doncs molta xitxa, molt sexy en Ryan Reynolds en ta... uh, no, no, no, no seria el cas, no i has demanat que comenti, ell eh, comenta. És ah. es que la línia que estàs dient tu, clar, jo sempre em quedo així Ma, com bruixa. Machete fluixa. no és enterrado. No, enterrado, però és, uh, el protagonista és Ryan Reynolds, marit de les Carles Johansson. I ningú més. Ningú més, tot i que se senten veus, perquè clar, ell té un mòbil, i deixen un mòbil, i va trucant, clar, qui trucaríeu, no?, si esteu, si esteu enterrats dins d'un taüt. Doncs el tio que m'ha enterrat... Bé, bueno, a, a ell el en el tio que l'ha enterrat. Mm. Eh? Llavors ell comença a trucar, però està molt bé, el dinamisme, la dinàmica que té la pel·lícula no avorreix, i és una hora i mitja amb un tio allà enterrat, i a més és angoixant, perquè cada vegada et dius, no, no pot anar pitjor, però sí, o sigui, pot anar pitjor, li passen coses que poden anar a pitjor, no? dius, ostres, quantes coses que poden passar dins un taüt. A mi el eh? que m'agrada agradat més que un, que un thriller d'acció inamovible, però d'acció, Uh, les denúncies socials que, que hi han. Sí, el que passa és que de vegades, no sé si és, tu te les vas creure, són extrem. O sigui, sí que és, hi ha certa part que pot ser real. És a dir, que quan tu que has emergències i no t'ajudin, o que t'espassin al bulto, no? Però això passa... T'espassin el bulto i passin crec, la patata jo calenta. Jo m'ho crec que això pugui passar, m'ho crec, crec. Però si tu ets un transportista de l'Iraq i dius que t'han enterrat i que està segrestat, Ostres, no sé... Jo crec que una de dos, o passen de tu o es mobilitza una alerta nacional i tanquen els aeroports, com aquell qui diu. Ara no podem explicar Exacte. el que passa, però... En fi. I crec que de vegades, o potser jo perquè sóc més utòpica i vull ser més positiva i pensar que realment importem les persones, doncs crec que que, que, que no és bar semblant. blanc. O sigui, que és massa extrema, massa negativa, massa... Jo, això me l'he cregut. Que que Clar dit. que pot acabar, és a dir, no sé si podem dir. No, no, no? no de cap manera. De cap manera desvellis com acaba. En fi, el que sí diré és que també la pel·lícula mm, té trucs no gratuïts, és a dir, que juga una mica amb l'emoció oh, i, i que deixa coses pel final just perquè tu encara eh, pateixis, no? Clar, perquè tu com acabarà, com acabarà. No, jo no m'ha plantejat, o sigui, a meitat de pel·lícula jo ja sabia com acabaria. Mm, no ho sé, no, no... jo no ho tan clar, eh? Jo no ho tinc tan clar. Bé, no diguem res més. Ara hem tots vist Bicicleta, Cullera, Poma... Jo ja he vist Bicicleta, Cullera, Poma, un documental sobre... que fa un seguiment dels dos anys i mig que passen des de que a uh, uh, Pasqual Maragall li diagnostiquen que té Alzheimer fins bueno, fins al moment actual, fins uh -huh. que decideixen deixar de filmar i muntar la pel·lícula. A veure, és un documental uh, educatiu, és un documental realista. És graciós perquè el primer... El, el primer pla del, del documental és en Pasqual Margall que li pregunten què vols que sigui aquesta pel·lícula i ell diu primer tot vull que sigui divertida i divertida, divertida, no sé si ho és perquè és, és un drama sobretot quan comencen a aparèixer els testimonis de la gent que envolta el personatge sobretot la seva dona, la Diana Garrigosa és, és, és heavy uh -huh. és bastant heavy jo la recomano, trobo que es fa un pèl llarga però que explica és interessant i a més a més fa una anàlisi del que és la situació, no només de les persones que tenen Alzheimer, sinó el més interessant de les persones que envolten i com afecta al teu voltant que tu tinguis Alzheimer uh -huh. i això la és que m'ha agradat Um, és d'orilla és d'orilla, no sé si recomanar-la per tothom perquè no és una pel·lícula que, que et faci sortir de bon humor Home, ja ha de ser una mica això, no? És clar, una pel·lícula sobre una persona que té Alzheimer alguna cosa dura ha de ser Sí, sí, en general ho és. i a més a més t'ensenya que l'Alzheimer és una malaltia que afecta a tot el món, perquè surten hospitals de tot el món tractant a la gent que té Alzheimer eh, des de la Índia fins als Estats Units i en el fons l'únic que varia una mica és que l'edifici està més o menys ben conservat, però la resta és exactament igual, o sigui que estem a les beceroles de tractar aquesta malaltia. Imagina't, eh? Però bé, la, home, la recomanem per conscienciar-se, uh -huh. perquè realment t'adones que la cosa està molt xunga i que tots acabarem passant per l'arro, eh? <laughs> bueno. aviat, ja t'ho dic, si és que hi arribem a l'edat... Clar. És molt probable que pasem a parlar-ho. Claro, suposo que també un dels problemes derivats que s'allarga la... la mitjana de vida, que a vegades som grans, no. Que a vegades menys sana, més fumem més, mengem pitjor, dormim no sé, menys. tu ara has de has de fumar o has de arreglar. Van de arreglar, van de <ríe> Molt bé, doncs ja tenim a punt al mic costesc a l'altre cantó de la línia telefònica. Nosaltres comencem ja a parlar del Sitges 2010. Escoltem, no la banda sonora del Resplandor, i amb ella volem parlar del Sitges 2010 amb el seu subdirector, Mike Costeng. Uh, Mike, benvingut al Ningú és perfecte. Hola, què tal? Què tal, com anem? Bé, comencem parlant, si de cas, et ve de la imatge del festival, que és el Resplandor. De totes les propostes, uh, què us va fer tornar a cobrir, no?, perquè recordem que fa pocs anys Sitges ja va, 2001, va ser imatge del festival. Efectivament, no. Nosaltres el que passa és que volíem una imatge poderosa de, de terror i casualment eh, eh, la resta no té que veure, és, va ser dirigida per l'Espanli Kubrick i és veritat que ja portàvem eh, un parell d'anys bastant eh, kubrickians en el sentit que havíem fet de 2001 eh, i després eh, eh, la granja mecànica amb la qual doncs, Kubrick ha estat molt present en dues de les darreres edicions del, del festival. No obstant, no volíem passar l'oportunitat de fer un homenatge a una de les pel·lícules de cinema de terror més important de tots els temps i eh, van veure quan ho van proposar que la resposta en general de tothom era molt positiva i a més a més amb la gran idea que van tenir els de Xina l'equip del, del Raf Anton amb el tema del pòster, doncs que fos la imatge icònica d'aquest any, a més d'aprofitar la remasterització de la versió americana que és la que passarem. Ah, també se us havia passat pel cap Regressa al futur, no? Si no tinc mal entès, ho heu comentat finals de l'any passat, l'acaba al festival... Correcte. A Regres al Futuro, que és una altra pel·lícula importantíssima, del Fantàstic, eh, el que va passar és que ens vam adonar que hi havia com una mena d'inundació de, de, de, de, de, de persones, de d'events, de, de, de, de, de festivals, de revistes, de festes dedicades a Regres al Futuro, amb el qual vam decidir que potser era una mica reiteratiu i com el festival és a l'octubre i la gent ja començava a celebrar això a començar l'any i sortia a portades de revista vam, vam creure que potser millor la restauradora més, més, era un univers que era un, un univers que ens convenia més i que era més, més interessant. A part, repeteixo, de donar l'oportunitat al nostre públic de veure la versió que té 29 minuts més, que és la versió nord-americana. Mm. Per cert, l'altre dia anuncieu a la pàgina web que s'havia caigut a Regressor Futura de... de Sitges, que en principi estava previst programar-la, no? Sí, estava previst. L'hauríem programat igual, però la companyia distribuïdora universal ens va avisar que no els convenia per raons comercials passar-la, i, bueno, vale, doncs, fora. Mm -hmm. A, cert, a cert. Molt bé, si no m'equivoco, si m'equivoco m'ho dius, eh? però aquest any en les diferents eh, seccions del festival hi trobem la, la paraula secció oficial més que mai. No Tenim competició, panorama, especials panorama, eh, gales... Una mica, perquè ens fem una idea ràpida, eh? quina és la diferència entre totes aquestes seccions oficials? Bé, secció oficial és eh, generalment la senyera d'un festival. No? És, és, és les pel·lícules que a part de les retrospectives o les seccions més especialitzades... Uh, tenen, diguéssim, les novetats del, del general que es dedica al festival en el cas de que s'hagués un, un festival especialitzat com el nostre. La, la secció generalment més, uh, que crida més l'atenció, és la secció oficial competició, que sempre ha existit i existeix a tots els festivals competitius, però... Què passa? Que també hi ha moltes pel·lícules importants, com sabeu, que les distribuïdores, les productores, o, o per decisió nostra, creiem que han d'anar, no han d'anar a competició, és a dir, han d'anar a han de tenir una exposició important, perquè són pel·lícules importants d'aquest any, són pel·lícules que, que, que tenen una transcendència dins del gènere que ens interessa, que el públic les vegi, però que creiem que desvirtuen la competició per la raó que sigui. També moltes vegades és perquè el distribuïdor o el productor ho demana. Allà, llavors, què passa? Que el festival creix i n'hi ha tantes pel·lícules que interessants en aquest sentit i noves, que hem decidit obrir una mica més la secció oficial. És a dir, tenim la secció oficial competició i el que abans deia secció oficial fora de competició és dir secció oficial panorama. Què passa? Que la secció oficial panorama n'hi ha moltíssimes pel·lícules que ens, també ens agradaria que poguessin entrar en alguna mena de competició encara que no fos la principal. I llavors el que fem buscar també que un dels jurats doncs, busqui premiar la pel·lícula que més el li ha interessat dins d'aquesta secció panorama. Però no n'hi ha premis per categories com n'hi ha a la secció oficial competició. I les Gales, doncs, la secció oficial Gales, com diu el seu nom, són pel·lícules que considerem que per les presències que poden portar, són pel·lícules fora de competició, doncs, que poden portar, doncs, això, presències, que tenen un nivell de, de, diguéssim, de talent que ve al festival a presentar-les important, o que són pel·lícules, doncs, catalanes o espanyoles, doncs, això, que tenen una certa transcendència comercial i volem donar-los un pèl més... De, de projecció dins del propi festival, i diem Gales. Com, per exemple, la, el remake de Deja m'entrar, no? que es projecta en una secció de Gales, ven, i venen tots, eh, pràcticament, us heu marcat sí, un bon pul correcte. aquí. Correcte, venen tots els protagonistes, és una pel·lícula final del festival, és com un event, doncs li dit, però clar, no volem que estigui fora de la, de, de, del, del nom de secció oficial, perquè és una pel·lícula nova, és una pel·lícula important, doncs volem que estigui secció oficial, i en aquest cas, Gales. Uh -huh. En el, festia, el festival cada any trobem alguna pel·lícula Extrema. Perdona, eh? Que... Una película extrema o que desperta molta expectativa. Um, no sé, com per exemple Paranormal Activity l'any passat. Quina seria l'extrema o... o que està despertant més expectatives en aquest aspecte? Ah, si per veci a, a nivell extrem perquè no crec que que, que, que per una és exacte el que dius que va crear molta expectació, però no diria que és una peli extrema en aquest sentit, és una peli que crea expectació perquè és una peli de terror doncs que agrada molt i que dona molts ensurts. Jo quan parlo quan, quan m'agrada parlar d'extrem Eh, no només quan és un component de terror, sinó quan hi ha un component que pot ferir sensibilitat o que és molt transgressor a nivell eh, conceptual o visual. Doncs aquí entraríem pel·lícules doncs, primer màrtirs, per exemple, però ja s'ha creuat la frontera de Martins i ja se n'an molt més enllà i aquest any doncs podria dir que a nivell de lo que parríem d'extrem de concepte extrem. Una proposta extrema i que pot resultar ferir sensibilitats. Jo destacaria a Serbian Film, que és una bona pel·lícula. Eh? cuidado eh? és una pel·lícula de terror, però que tracta temes i biouniversos molt, molt polèmics. I eh, per això és, és de les poques vegades que hem decidit doncs, prendre mesures com, per exemple, eh, no permetre l'entrada a persones menors de 18 anys a la sala, fer avisos abans, avisos a la web, etc. Jo crec que aquesta pel·lícula, que va molt bé de venda d'entrades, seria la pel·lícula probablement la més extrema que s'ha vist mai. És, és eh, no la... hi ha un concepte més extrem. És la típica pel·lícula que hi ha l'ambulància allà davant de la porta de l'auditori. Sí. home, eh, eh, jo eh, tant de bo que no faci falta eh, no, no, no. Ara, ara haurem d'anar amb compte perquè és una pe·li molt forta ara jo crec que hem avisat tant ho hem dit tantes vegades, a la web a les guixetes sí. quan la gent vagi a comprar i després farem un control a l'entrada i fins i tot, abans de començar la pel·lícula els directors i, i l'Àngel Sala i jo també avisarem del contingut etc. molt bé, sí, que qui vagi que ja està avisat de sobres i, i sobretot que sigui major de 18 anys. Uh -huh. Molt bé. Si et sembla bé, comencem parlant una mica de les uh, seccions importants del festival, comencem per la secció oficial plena. Aquest any he trobat procedent d'arreu de, del món. Potser és la, la, una de les seccions oficials més internacionals que he tingut mai. Què, què més en destacaries d'aquesta de, secció? Mira, eh, si em permets faré una cosa que faig quan em demanen el, el, el tema de recomanació, em poden mm destacar -hmm. i tal. Eh, primer donar les gràcies a tots els productors i distribuïdors de l'estat espanyol que han comprat brets a pel·lícules en els temps que corren i donar-los des d'aquí una felicitació i encoratjar-nos perquè continuïn així perquè les pel·lícules que tenien el distribuïdor són fantàstiques. Però... Ara dic, ara dic també que quan eh, faig una recomanació o quan dic eh, pel·lícules diré les que no tinguin distribuidor espanyol perquè llavors no vull tampoc oferir a ningú, m'entens? Uh -huh. Llavors diré pel·lícules que ara en aquest moment no tenen distribució. Uh, mira, jo destacaria, m'agraden molt, per exemple, sempre m'obligaré alguna que m'agrada, m'agraden molt, molt pel·lícules com Confessions, de Tinsuyana Kashima, crec que és una pel·lícula uh, extraordinària i és molt estrany perquè és una pel·lícula que és un thriller, que és un, uh, té una pel·lícula... Uh, té un pèl d'acció, però diria que és un thriller negre amb tocs de terror i amb surrealisme, doncs ha estat la triada pel Japó, un país normalment conservador en el, en el tema de les relacions internacionals, ha estat triada per Japó per anar a, com a candidat als Òscar. Per exemple, aquesta pel·lícula. Amb un altre nivell, em recomanaria molt una pel·lícula que m'agrada que es diu Statement, que és una pel·ícula de vampirs, que, que m'ha encantat, uh, vam una pel·lícula, el millor lo que pot donar sempre al cinema americà, que sempre acostuma a ser fabulós en els universos aquests dels vampirs i tal, Stakeland. També m'agradaria destacar, doncs, com a pel·lícules eh, més properes, doncs, Seqüestrals, una pel·ícula que ha guanyat ara mateix a Austin. Eh, doncs, aquestes tres, per exemple, de la secció de la secció oficial, doncs, m'agradaria destacar aquestes. Uh -huh. I I de Panorama? Mira, de panorama, per exemple, a veure, n'hi han ha diverses molt, molt bones de, de panorama. El... A veure, deixa'm pensar-ho perquè, perquè no vull... Eh, vull vull encertar-la, aquesta. <ríe> molt bé. No o tres que m'agraven de panorama, perquè així no m'oblido no cap de les, de les dos o tres que m'agraden. més. Si les apuntem nosaltres també, eh? <ríe> sí, mira, jo n'hi ha una de terror que m'agrada molt, que és per exemple, que és el nou poltergeist, diguéssim, i vull destacar, per exemple, d'aquesta d'aquesta pel·lícula, que al final, només, el final que veuràs ara només es pot veure a Sitges. Però vale. és una pel·lícula que aquí ha comprat la companyia Aurum, que ha coproduït, ha fet la pel·lícula, a l'estat espanyol, i llavors eh, ells tenen el dret a passar -la com la vulguin a Sitges. Però Sony l'ha comprat per la resta del món i han decidit que canviaran el final. James Wan, que és el director que estarà present per, per presentar aquesta versió, diu que la que més li agrada és la que passa els altres. James Wan, que per ser és director d'una pel·lícula tan important pel cinema actual de terror com és uh, So, Llavors, serà interessant veure, veure aquest uh, Insidius perquè no la tornarem a veure igual. Sí, Potser és un fenomen Exacte. semblant a l'Ejército de les Trinebles, no? Que, que el sí, que es va... exactament, exactament. És una història amb molt semblant, també en tenia molts finals, etc. Uh -huh. Després, què es podríem destacar de panorama? N'hi ha una pel·lícula que, encara que no sigui fantàstica, és fantàstica com a cinema, que és una nova pel·lícula de taques Kitano, Outrage, una de les millors pel·lícules de gángsters que es poden els últims anys. I eh, ah, bueno, i després, encara que, si em permets, encara que no és panorama, és oficial, per és Gales, ho recomano moltíssim, la, és molt violenta, però és molt bona, l última pel·lícula del Julien Gabras, El fill de Costa Gabres, amb Vincent Carcel de protagonista. Uh -huh. eh, em va agradar molt, és una pel·li curta, que va al gran eh, amb una flaire a Gaspar Noé, que també em va, em va agradar molt, o sigui, també la recomano aquesta. Mm. un dels noms gairebé una pel·lícula d'aquelles que consideríem a part, no? És The Word, la darrera pel·lícula de John Carpenter, no sé si l'has vist eh, ja i què t'ha semblat és una pel·lícula és una pel·lícula bona, jo crec sincerament que no és el Carpenter dels, dels vells temps, diguéssim, és un Carpenter doncs més eh, grandet i que bueno, que ha fet una pel·lícula de terror que està força bé, la, en la que surt eh, la que ara és la, per mi l'actriu més interessant de les joves, eh? del cinema fantàstic, és Amber Heard Eh, és una pel·lícula que té el, té el suficient terror i el, la suficient carga Carpenter perquè sigui una, una velada inolvidable veure les a Sitges però bueno, eh, la, tots els són grans i clar, tornar a fer Halloween o la boira o això és complicadet però bueno, és un Carpenter amb una flaiga de Carpenter és, jo m'agrada dir que és com una gran imitació del mateix Carpenter <ríe> home, metres on si recordi ja ens agradarà, eh? Sí, té un punt que us agradarà, que és eh, com la pel·lícula té un aspecte intemporal, però no sé per què sembla als anys 70. <ríe> ja ho veureu. Molt bé. Anem per la si secció de casa, la secció Midnight Extreme, la secció potser més gamberra de, del festival. Què en destacaries? Mira, de Midnight Extreme, eh, mira, et destacaria dues. Una, que serà la que tindrà més talents que tindran convidats, que és la, el remake de Ice Pit Your Grave que té una actriu fantàstica que es diu Sarah Butler, que és una, una noia jove que m'ha encantat com està la peli La pe·li és el que és, és a dir, és un remake de la venjança d'aquesta noia, però molt ben actualitzat. Sorprènement, és millor de del que et penses abans de veure-la. I vindrà també l'actor principal, li vindrà ella, i crec que serà una jornada molt min, una amic molt minet extrem, cap al final del festival. Uh -huh. I després destacaria molt de minet extrem una pel·lícula tailandesa que es diu Slice, que és... Uh, uh, una barreja, de... comença com un giallo italià i després es converteix més en el que és el, habitualment el cinema tailandès d'horror i thriller. M'ha agradat molt. És un moment extrem d'una gran qualitat. Parlem una mica de les màquines del temps també que entregareu aquest any, que deu un do eh? Els noms Tom Sabini, Mick eh, Garris, Richard Kelly, que amb... quina il·lusió de, de veure'l, el Joe Dante, la Rebecca de Mornei, eh? la mano que ve de la cuna, que deu un do i el Kim Jiwon. Sí, sí, sí, sí. Sí, perdona, i el sí, bueno, Dicen que Cacel és el Premi Gran Premi Unió. Ah, és veritat. Sí, que sí, que sí. abans ho he, ho he anomenat, que, que vindrà, estarà present el dia que passem la pel·lícula de Julien Grabres, la de Doctor Who vindrà, que en realitat en anglès es, es diu pels Rojos, però ja ho veureu per què es diu així es en anglès. <susur> a, a les màquines del temps, doncs sí, estem molt contents d'aquestes presències. Crec que Rebecca de Mornay, home, el, el mórbul de la presència de Rebecca de Mornay a la clueta amb la pel·lícula Mother's Day, que per cert és una pel·lícula excel·lent de terror, encara que sigui un remake de Troma, no té res a veure, que a tots ens agrada la Troma, però no té res a veure amb la pel·lícula de Troma excepte que n'hi ha una mare que per defensar els seus és assassina terrible. Però m'encanta aquesta pel·lícula d'ell de Darren Bozeman, que és el director de Soul 2, de Repo, de pel·lícules que estan molt bé de, de cinema fantàstic i de terror. I referent a les altres màquines del temps, doncs, tu has dit, els noms són, són fabulosos, és a dir, en Jaudan té que ser, tothom es pensa que ho tenia, però mai li havien donat la màquina del temps. Sí si que havia vingut. O Tom Sabini, el gran Tom Sabini, el gran mestre dels efectes especials, que li donarem durant la inauguració, i li donarà el premi i li, li lliurarà ja l'escenari el, el gran amic que, i, i visitant so, sovint de Sitges, que és el Greg Nicotero. Ah. El dissabte nou, en, si no tinc mal entès, és la nit en què heu programat, diguéssim, l'avent zombie del de festival. Eh, heu intentat, suposo que no està possible perquè no surt la programació, no? però heu intentat portar el pilot de The de Walking Dead, la nova sèrie. Sí, sí, sí, efectivament, i Greg Nicotero va estar, perquè és el que fa els efectes especials, va, va estar parlant amb el sang Darabont, el director, i el Frank estava bastant content i tal però per temes, i els productors també, i fins i tot el distribuïdor de l'estat espanyol, que es veia Planeta, també van estar molt implicats amb el, el tema, i tothom va fer bé la seva feina, però finalment per qüestions també artístiques, bueno, diguéssim, de, de llançament i tal, finalment van decidir que no ho farien. Però també diré que estaven un pèl endarrerits en el seu moment, eh? perquè o sigui, hi havia raons també tècniques per no fer-ho. Però és una llàstima, perquè té una pinta excel·lent, mm. teníem tot a favor perquè passés, i mira, no, no ha pogut ser. Des eh? de manera que recomano que moment que això surti, eh, tingui el seu estrenat a televisió, o DVD o Blu-ray, tots vinguem a comprar-lo o a, a veure-ho a la tele perquè té una pinta excepcional. I tant. Una, una pregunta, Mike. Um, sé que van sortir unes entrades a la venda per Piranha 3D i de cop i volta Correcte. van desaparèixer. Què va passar? Aquí hi ha gent que ens ho ha exactament preguntat. Van vendre, exactament van vendre 9 entrades durant els primers 10 minuts, Carai. però no. Mira, Piranha 3D, i a més a més, si obres el nostre meravellós catàleg més gruixut que mai, que sembla un totxo allà preciós, està a 3D. Piranha 3D ha passat el següent. El, el distribuidor eh, espanyol, o diguéssim, per ara ens distribuidor espanyol, eh, ens va, eh, va confirmar la pel·lícula, estaven negociacions amb, la, amb el productor americà, que és Wayne Company, amb els quals tenim una relació excel·lent, i també amb el distribuidor aquí, però per uns serrells del, del contracte de compra de la pel·lícula, en els últims dies no es deuen haver posat d'acord i ens hem quedat nosaltres al mig encara de babau perquè ens sembla sense la peli. Però no hi ha cap menada de, de digessin de retret greu, no només que ens han deixat a nosaltres i a tots els espectadors que haurien omplert les 2.000 o 3.000 persones que haurien anat a veure la pel·lícula en les tres sessions que tenien programades, doncs s han quedat sense... Començant per nosaltres. Però ha, sigut, ha estat de veritat un problema entre el, el distribuidor espanyol i el distribuidor nord-americà que ha deixat la pel·lícula en un limbo durant unes setmanes. Uh -huh. Quina pena. Bé, i una... No, i estava, estava superconfirmada, la teníem nosaltres, ja dic, el catàleg, etc. però no ha pogut ser i ens feia molta il·lusió. Uh -huh. uh, a banda del que ja hem comentat de les resta de seccions, creus que hi ha alguna pel·lícula d'aquelles que la gent no s'hauria de perdre? A veure, ja m'han dit algunes que m'agraden molt, però a veure, com a pel·lícula, repeteixo, crec que Confessions és una pel·lícula que s'ha de veure sí o sí, eh? és una pel·lícula extraordinària Després, eh, com a sessió, que encara que la pel·li està també excel·lent, però crec que serà una sessió inolvidable d'aquestes esitges, és la que té The Last Exorcism, la pel·lícula del Daniel Stump, que fa molta por, sobretot a partir de la meitat de la pel·li, que vol dir, com sabeu, el darrer exorcism, exorcism, no? uh -huh. i que a més a més, la pel·lícula no només ja està superaxaurida, les entrades i tal, però bueno, sempre deixem al final un petit cupo per la gent que fa cua, aquí sempre deixem 20 o 25 entradas, i sigui que tampoc vol dir que no, que no ho intenteu, eh? però ara mateix estan les dos, els dos passes estan extreurets. Mm. Però sí que recomano aquest passe perquè, a més a més, abans de The Last Exorcism es passarà el curs de Greg Nicotero, que es diu United Monster Talent Agency, que és un dels millors curs de cinema fantàstic que s'han dit mai. O sigui, sigui, com sigui, o si sigui, després el penja a internet, després del festival de Benicotero, no us perdeu aquest curt, on figura que els monstres de la Universal són reals, tenen representant a Hollywood i com els seus representants els maltracten. Ostres. És una meravella de 8 minuts que no podeu creure quan el veieu. Té cameos interessants de Robert Rodríguez, del mateix Inaïgot, i uns maquillatges meravellosos de Benicotero imitant la, els monstres de l'Universal. Doncs aquest curt i després de l'ast exorcisme crec que serà una gran sessió del festival, i tu també ho has dit, Let crec que serà un altre, un altre importantíssim, de les, de les sessions que tenim del festival. I més permets dues més? Va, sí, i tant. Tant. Una és Red Nights, que en francès es diu La nit rouge du bourré de Jade, o sigui, les nits roges o vermelles a la, a la cambra de Jade, que és una barreja de pel·lícula de Hong Kong de thriller i erotisme amb terror italià, una meravella i l'última pel·lícula del Kim Ji Won ara que parlàvem de les màquines del temps que es diu I Saw the Devil i que és una de les millors pel·lícules de terror que s'han fet mai a Corea i crec que, si em permeteu es quasi supera el nostre amic Park Jong-un és una obra mestra I Saw the Devil de Molt bé, doncs, doncs l'apuntem també Recordem, sí, Mike, sí. si en cas tota la gent que, que vulgui ser més coses de Sitges la vostra pàgina web sitgesfilmfestival.com uh, sí, molt Moltes gràcies per estar amb nosaltres i explicar-nos totes aquestes coses tan interessants i animar a tothom que vagi a Sitges que són 10 dies i que, escolta, en un moment o altre han d'anar a Sitges, obligació. Sí, sí. <laughs> doncs que tingueu molta sort, Mike, aquest any. I, Moltíssimes gràcies, de veritat. Eh? I felicitats per la feina que feu, que porteu uns anys que, que, bé, extraordinaris. Moltes gràcies, de veritat, per les teves paraules i bé, doncs ens veiem a Sitges. Ens veiem a Sitges, que vagi molt bé. Fins una altra. Adéu. I nosaltres anirem ja amb les xafarderies de Hollywood que la Marta ja està a punt, som-hi! Les intimidants de les estrelles al descobert, a les xafaraderies de Hollywood Doncs a la primera, res, Marta, vinga, som i ràpidament, res. Doncs vinga, espero que ningú m'interrompi mentre estic parlant. Estranys accidents, Bruce Willis, acostumat a rodar pel·lícules d'acció, com ja sabeu, va viure la seva pròpia experiència d'acció, no? Sí. A la vida real, a unes escales mecàniques del... Has que no t'interrompessim, eh? Veus? A unes escales mecàniques o una cinta mecànica del MoMA, sabeu el MoMA al museu de d'art modern. modern de Nova York l'actor es dirigia a veure un passi de la seva propera pel·lícula Red amb el seu publicista Paul Block quan l'escalà eh, de cop es va accelerar a gran velocitat i va provocar el pànic entre els usuaris, entre la gent que anava caminant i sobretot les dones que van començar a crear algunes histèriques i una d'elles, segons els testimonis va, va votar, va saltar i van a caure al costat de Bruce Willis, i Bruce Willis i el seu policista també per per per, per no sortir malparats van saltar de la cinta. I ell diu que va ser la millor opció, mm. perquè clar, el pànic la <ríe> clar, gent, clar, clar. no? Di va no minorava no, no minurava. Era de sitges, això, eh? pràcticament sí, sí, escena de sí, sitges, sí, sí, sí. pràcticament. Sí. I un altre accident, el que va succeir i el rodatge del nou film d'Inxment eh, James McAvoy ha estat la víctima d'un accident estrany als llegendaris estudis Pinewood a Anglaterra. El rodatge es va aturar després que bueno, aquests cotxets que transporten els actors d'un set a un altre perquè hi ha grans distàncies doncs va xocar. No sabem contra què, ni sabem com va passar ni si el conductor anava begut no o que és que no, que no... Que no xoqués amb la cadira de rodes. Sí, és el que sol passar sempre. I l'actor eh? va quedar una mica estavornit i però res seriós. al cap d'unes hores van reprendre el rodatge. Molt bé. Canviem de, totament de tema. Kate Winslet celebra els seus 35 anys del 35 aniversari. Anant de crom de compres amb els seus fills. Winslet Winsletcara deu tenir molt de temps per invertir en els fills, eh, perquè bé, no, ara mateix estava sense feina no? i té un noviete, però un xicot. Doncs s'ha quedat això, i no té marit, es van portar els seus nens, en Joe i la Mia, a un viatge de compres a Nova York. Kate Winslet, s'ha de dir, va sortir d'inyons passat a fer un vol amb el seu nou xicot, el model Louis Dowler, de qui ja us n'he parlat i que està com un quesito. Un moment, un moment, un moment. perdona que t'interrompi, eh? però estàs fent una notícia de que Kate Winslet va a passejar? Sí. No, era per confirmar-ho. I, no? I nens justos de temps. Eh? Era la impressió que m'havia donat, perdona, endavant. De moment la parelleta ha pogut gaudir del temps i a més, veus? Continú. La paralleta ha pogut gaudir del temps lliure de l'actriu, però això s'ha acabat havia ja que haurà de veure's com compaginar a la seva vida privada i familiar i el seu nou projecte God of Carnage amb Christoph Waltz, que el recordem de Glorious Bastards, Malditos Bastardos, que va bastit sí. un paperàs, i Jodie Foster i la seva minissèrie LACBO, Mildred Pierce, que arribarà a televisió l'any vinent, que no sé de què va. Uh, Rachel McAdams, que té un nou romanç a la vista. jo pensava que aquesta noia tenia una relació estable, però es va acabar amb i... l'anorèxia. No, no, no. uh, és molt esquelètica aquesta dona. Bah. Potser sí que té problemes. La protagonista del diari de Noa, la canadenca de 33 anys, està aixecant Rom un possible romanç i la fortuna és Michael Shin. Anda. que Michael, Michael Shin, eh, és l'anglès que, no amb... que no té res a veure amb la família, amb la família Shin ah, wow. de 41 yeah. anys yeah. i company de pel·lícula a Midnight in Paris se'ls ha vist junts passejant per Toronto, agafats de la mà, entrant a galeries d'art, etc. I perquè eren allà? Doncs perquè presentaven la seva pel·lícula al Festival de Cinema d'Arts de... Uh -huh. i uh, Michael Sheen, per qui si voleu saber qui és uh, aquí encara no sé si l'hem vist però surt a la sèrie de Rockefeller Plaza bueno, Michael, Michael Sheen no sortia a Frost Nixon no? Frost Nixon, sí, exacte uh -huh. i també surt era a la Frost. sèrie era Frost? Sí, cert sí. És que la, la, ara que l'he vist, l'he vist amb una foto i ostres, pues sortia millor a la pel·lícula que la... Uh -huh. en fi, Mary Louise Parker vaig prou de pressa sí, sí, Mary Louise sí. Parker assegura que els seus fills tenen fusta d'actors clar, què ha de dir? què ha de dir una mare orgullosa, no? La, no, no no, no. La protagonista de Wits, sèrie que a mi no m'interessa massa, últimament ha explicat que el seu fill de 6 anys, William Atticus, es que que, Atticus, doncs crec que és un bon nom i que ja doncs portes el nen a un destí, i la nena de 4 anys, Caroline Averash, es diverteixen creant musicals en la seva habitació i no els fa res que els convidats els mirin. En fluixos de notícies avui, ara. Sí, ja sí, sí, però et m'he la forta pel final. Vinga, doncs la... va, anem-hi directament, no? Perquè... Vale, Van, molt bé. Home, i quina era la següent? Va, que ara fet? Ja està, és la, la final. Ja, ah, acabo. ja és la següent. Gràcies. No sabres com aixafar la guitarra. Home, que... o sigui, el proper dia que tu vagis dient novetats al cinema, jo també començaria a dir-te... Que, coment, que comentis novetats, que a més a més no interessaran a ningú, mm. com la cosa aquesta de la Sigourney Weaver... Betty White, eh, que diu que mai no és massa vell per al sexe. Trobo genial que aquesta dona té una marxa que no se l'acaba. Quina gran veritat, Betty. La xica de Oro ha fet unes declaracions <ríe> tan sinceres com prescindibles, tot s'ha de dir, i ha assegurat que el, de, eh, bueno, <ríe> el desig sexual en general no s'esvaeix amb l'edat. L'actriu de 88 anys ha parlat per a la revista ARP amb els coprotagonistes de You Again?, que és aquesta mateixa que hem parlat a les... Sí, al desastre què? Estrenes, ja. no? O tu, o tu, otra vez. otra vez, o... tu. Amb Jamie Curtis i Kristen Bell. Hi ha més que ella encara sent desig sexual. Doncs mira, que ens alegrem per tu, Betty, Diu que el desig sexual és com fer-se gran o sentir-se gran. Molt d'això està en el cap, en la ment. White ha explicat que el seu Home. primer matrimoni va ser purament físic. Sí, amb el físic, no? Purament Clar, si no físic. No sí, sí, sí. Que es van casar per anar se en el llit. Diu que va durar sis mesos i sis mesos que se'ls van passar... Bomba. Al llit. exacte. Després d'un desafortunat segon matrimoni, White es va, va trobar la seva mitja taronja amb el presentador Alan Luden, qui va morir el 1981. I ara Betty White no té parella, vull dir que... Ara, ja ho saps. Sí. Vinga, tens gana? No, no, en Jacint, que no té parella. No sé si sou el seu... Sí. El, li... el, el seu ligue perfecte De, li però ha dit, ha dit que Man Robert Redford s'ho faria unes quantes vegades en Robert Redford no podria ja fer se unes quantes vegades en sap greu dir-ho ni dir, amb Betty però... White ni amb, Bé, en fi, ni en, ni amb, hi... amb Angelina Jolie si en Robert Redford fos per aquí estigués per aquí doncs vinga, ràpidament ara pels còmics, versió reduïda i condensada vinga, endavant la tranyina de Spider-Man, la capa de Superman, el Batmóvil de Batman i les urbes de L'Obezno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic. I be a so bad. Doncs vinga, ara, com vulguis, comencem ràpidament també. D'acord, doncs començarem amb les notícies. Primer de tot, Steve Root, el dibuixant, té problemes econòmics i està subestant els seus uh, originals a 150 dòlars. Steve Root era el dibuixant de Nexus, per exemple, uh -huh. de Madman. A mi la veritat és que m'agradava molt i en el seu moment va ser un artista bastant hot, el que passa que mai ha, mai s'ha interessat en personatges populars. Sí, si feia aquest tipus cartoon, no? Havia dibuixat algun el... cos de Marvel. Capitán sí, America, o... però molt, molt poquets. Uh, tenia un estil Quan feia Nexus, tenia un estil molt autèntic i en canvi en Madman era més d'aquest estil que tu dius de, de, de cartoons de dibuixos animats uh -huh. en tot cas es veu que, estan, que el banc li vol embarcar la casa i ell està subestant els seus originals vale. però és que qualsevol col·lecció d'originals doncs li recomanem que es passegi per i uh -huh. què més què més tenim així ràpid Uh, el juici del Capitán Amèrica. Sembla que Led Brubaker s'ha quedat amb l'espina les, clavada de portar el Capitán Amèrica a judici. Recordem que quan, entra, quan anava a entrar a judici a l'Steve Rogers li van disparar i ho van matar. Sí. Matar entre cometes. va ara l'Obama indultat. Exacte. Mm. Doncs ella es va quedar amb l'espineta i ha decidit que eh, muntarà una mena de what if al voltant del personatge i que eh, farà com si el jutgessin. Veurem què de, de tot això però la veritat és que Ed Brubaker ens ofereix certa credibilitat, no? no Fem no, històries i tant, i tant. Del, del Capitán Amèrica. Sí, ni que siguin what if, i tant. Exacte. Més coses de la notícia bomba, que ja me la deixava. Wonder Woman advocada. <laughs> Bé, no ho sabem, eh, si s'advocada. No ho sabem encara, però sembla que la Warner Bros., la propietària dels drets de Wonder Woman, ha contractat a David E. Kelly per escriure i produir una sèrie de televisió protagonitzada per Wonder Woman. Diuen que podria ser el relleu de Smallville... Uh -huh. en Dios de la Oiga, i així ens traurem Smallville de sobra. Perdona, però Smallville està que se surt, eh? Està que, sí, ara, ara mateix... Que se surtidíssima, sí, sí, que és una sí. cosa tramabunda. Última temporada espectacular, espectacular. Molt bé. Aleshores, David De Kelly, per qui no ho recordi, és un productor especialitzat en fer sèries d'advocats com El Abogado, com Ali McBeal... O Boston Legal. O oh, Boston Legal, que és mm -hmm. el que tenava a dir. Quin paper farà William Shatner a Wonder Woman? No, perquè està ocupat en Sheet My Shitmai d'Atseis, no podrà sortir. Segur que trobarà un momentet eh, per fer un cameo o Pogui alguna ser. cosa d'aquestes. Bé, en tot cas, veurem per van els tiros, però la veritat és que és una notícia que a mi m'ha fet molta gràcia. I si vols, podem parlar una mica, porto una notícia de d'Smallville. Ah, gran, gran. Que és que la Mera farà una aparició a Smallville. Qui és, Qui és la Mera? La Mera és la dona de l'Aquaman. Ah. que com que l'Aquaman suposo que ja de veu haver vist por ahí, sí, sí, sí. doncs apareixerà també. L'actriu la, que interpretarà la Mera serà la Elena Satin, una actriu russa que ha fet algun paper secundari en Melrose Place, la nova versió. Bé. Deu estar olvidar. bona, no? Su sí, he vist fotos així, tota peu roja, tota guapeta, sí. Bé, però clar, les fotos es poden fer moltes trampes. Mhm. Uh -huh. Què i uh, no sé, en Jacinta ha d'entrar per tal no, no tenim... ara entrarà, digues, ara digues. entrarà. Vale, doncs, més notícies que és que Planeta Agostín i Disney han trencat això és una mala notícia perquè ara mateix Planeta estava publicant, per exemple, la biblioteca Carol Barks, hmm. que eren uns recopilatoris de luxe, la veritat de luxe pel preu, però els escanejats eren bastant dolents, amb les aventures de Disney, del tio Gilito i del pato Donald que ell havia fet, doncs sembla que um, Disney ha decidit anar una mica pel seu costat la veritat és que la notícia ha arribat des del costat de Disney. Suposo que no estan contents o amb la distribució o amb l'edició de Don Mickey o d'aquestes coses i que aniran una mica més pel seu compte pot tenir res a veure que ha hagi comprat Marvel i que Marvel aquí la i Panini o... jo crec que sí, que els tiros aniran per aquí, senzillament Disney i Planeta d'Agostini ara s'estan fent una competència per l'altre costat, doncs Et ja no tenia que... gaire sentit que Planeta d'Agostini i Disney anessin junts, uh -huh. vull dir que era una, un, un trencament d'aquests ja una mica anunciats, però ara ho han fet oficial home, suposo que coses com Kingdom Hearts o P.C. de Navidad doncs serà un cop una mica dur home, sí, aquestes coses un tira perquè la, comercialment funcionen molt bé. Exacte, a nosaltres ens motivava la Biblioteca, la col·lecció Carol Barks, per això volgués que no el comprem quatre gats. Uh -huh. I ara, per convidar el programa, tenim en Jacint Casada damunt i a l'altre cantó. <t 'susurra> Què tal, Jacint? Hola, tu també has reduït i condensat, eh? Sí, sí, ja ho veig, perquè aquestes hores no són hores, eh? No, no, és que avui hem tingut entrevistes, ha estat llarg, interessant i s'ha allargat més de l'ho previst. Però bé, endavant. Uh, faré titulars superràpids, tant per tant. Mm -hmm. uh, començo per Spider-Man que ja tenim uh, l'actriu protagonista, que serà el personatge de la Ginestesi, que serà... U Stone. When, when I'm Stacey, sí, per la resta when de mortals. There, sí. sí. Que l'interpretarà l'Aim Stone, que és la noia de Zombieland. Que ens alegrem moltíssim. Hombre, almenys per la vista ens alegrem. I tant, i tant. Promet, promet. Bueno, i sortim guanyant, eh, en Christian Dance. No, aquesta, aquest tipus de crítiques s'han d'acabar, ah, eh. Ah, perdona, no, no, a veure. O sigui... I sortim molt guanyant, al cantó de Christian Dance, eh. Bé, falta, aquesta serà guanyant, falta que sigui Mary eh. Si la cosa pinta al mateix nivell, escolta, i firmo, eh. Mega en focs. Estem parlant dels nivells de, de, de les seves capacitats actorals, no del seu físic. Marta, no siguis tan superficial Em sembla bona actriu a mi, eh? Què has dit? Capacitats pectorals? Va, deixa-ho entrar a pobret, va Vinga, què més? Bé, continuo, Superman uh, La notícia que vaig dir la setmana passada És que ens hem d'alegrar molt La notícia que vaig donar la setmana passada s'ha confirmat O sigui, és el primer cop que passa aquesta secció bueno, Exacte, amb... és increïble Sí, sí, sí, eh, vinga, aplaudim Vinga, vinga <coughs> Doncs sí, sí Saca Snyder, el director de Superman El rebut que està preparant a Christopher Nolan i hem descobert una coseta, que el dolent de la pel·lícula serà el general Zot. O sigui ja uh -huh. enllaça Jot també amb la trilogia d'en Donner. Home, enllaça en Jot allà, acabava malament. Bueno, però vull ah. dir que recupera un personatge sí, de, sí, sí. de la primera, Exacte. que està molt guai. Robot. Després, Wonder Woman... Aquesta és, no sé si di mala notícia, havíem sentit mil noms a la possible actriu, tal, tal, la pel·lícula semblava punt de... Què vols dir, de allò de la sèrie, allò que ha de dir l'Aram? Sí. No, ja està dit, vinga, sóc Ah, jo, m'haig a fer les notícies. Bueno, Però no t'estàvem vinga, vinga, vinga, vinga, si t'expliques el que estava fent. No, no, no, sisplau. No. Vale, el Hobbit, anem pel Hobbit. Uh, doncs, doncs, males notícies, primer, pels extres, que s'han ficat en rebel·lió, perquè el sindicat d'extres de Nova Zelanda s'ha ficat en contra de la producció perquè diu que els tracta com a esclaus, que les eh. condicions que li s'ofereix no, no són bones. No, que no els tracti com a hobbits. Però ara ve el pitjor. De cop i volta, després de fer aquesta protesta dient que les condicions no eren bones i que la producció es traslladava a Europa, doncs de cop i volta no se sap com s'ha cremat els estudis de beta, que són els que fan els efectes especials a la pel·lícula. Els piquets. Coincidència, piquets. no coincidència, no sé què dir coincidència, sí, clarament o sigui que la producció també es retrasarà perquè quasi totes les maquetes i efectes especials estaven allà o sigui que... tens 20 segons per acabar la secció si vale, Men in Black eh, teníem no sé quants nons, Will Smith, Emily Jones Jos Brolin, eh, Jamie Clemen doncs ara tenim un altre nom i serà Emma Thompson que serà la jefa de J.I. en, J. Bueno, en mira, Torn, me però... i tot home sí eh a, a partir d'ada ja tinc credibilitat haig sí, d'encertar sí, no, una notícia una. Sí. molt bé, alguna cosa més Jacint? no, ho he resumit tant ja estàs, oh, el sí. mira la Marta em ja fa senyals, hem d'acabar doncs ja ho hem dit, la setmana que ve uh, des de Sitges uh, ara amb Jacint, Marta, ens retrobem fins ens la, veiem. La, setmana que ve. la setmana que ve i amb mateix també l'Ignes Gervan m'acomiada a tots vosaltres fins la setmana que ve i us deixem amb els vigis una cançó que es diu i és de la banda sonora del meu dolent preferit